Zerga iesaren inguruan, BNP bankuaren parte hartzea salatzeagatik, bost urteko presondegi zigora iriskatzen du John Pale, biziko militanteak, eta asteleen untan iragaitekoa da bere hausia akizen sustengu mobilizazio bat sortzen du gertakari unek. Hortazmentzatzeko anaitz agire biziko kideak gure gomita, egunon. Egunon. Laborbiltzeko, abia pundua, eh, horretaraziko dugu. Erwe Faltsianik, alerta piztu zuela, alerta igortzailea da bera, eta HSBC bankoaren jolaz, zergaia gai sisteman. Ondotik biziko militanteak sartuziren HSBC bankoan, alkiene basteko, ojukatuz, miliara euroak itzuli eta kaderak itzuliko ditugu. Sustengo kate bat sortu zen, morren edo vivere bezalako jendiak, filosofo-ekonomistak dira horiek, atseman ditazke zerrenda hortan, eta gero uh, kop ogoita bata eranaidu horrek 2008 uh, garen urtearen uh, bukaeran, Parixen um, iragan aintzin, justu iragan aintzin, BNP bankoan sortu ziren militanteak, ez bizikoak bakarrik, beraz bazirela hemengo militante batzu behinan sare bat ere zela. Bai, uh, garaian bizik zuen lehen ideia haukan, uh, ahulkiak uh, ebastea uh, zer gai salatzeko eta uh, aldarik atuz, ebe uh, urtero, ies uh, egiten duen diru horrekin, uh, krisi klimatikoa eta soziala finanzatu litzatekela. Eta, um, beraz... Uh, Ebe, bizpairu ekintza e, burutuz ituztenean, hor hasi uh, zen uh, batez ere alternatibari esker, uh, shortu zen xare nasionalari esker, sortu uh, shortu ziren bi beste bi uh, kolektibo, uh, fosuer de xez, ahulkie basleak, eta uh, aktion non-violant COP21. Uh, Beraz, uh, um, bortizkeri arrik gabeko ekintza humoristikoak eta simbolikoak burutzeko uh, kolektibo, uh, ala, frantzia mailan uh, kolektibo bat. Um, Beraz kopogeita bataren uh, haste batzuk uh, hainzin erjan duzun bezala egurutu zen, uh, zen uh, ekintza bat Parisen uh, B Pbankuan uh, eta um, e ekintza horrekin ere ari izan zen, justuki kopogeita baten bezperan nahi izan zen egin uh, oh, erlandudana jana eta salatzeko e, diru horrekin uh, krisi ekologikoa, uh, batez ez zire finanzatzen alko ginukela. Gaderaguziak ziren orduan? Bai, eta beraz, urtean zehag, eta lehen lehen le, ikintza izan zen urte hastapenean, 2008-ean, eta e, piskanaka e, sortu zen ideia ebe orotara, egun eta larrogoita masai haulki e, bildzea, e, dira, e, kopogoita bat e, gailujan, e, biltzen dira, egun eta larrogoita masai e, buruzagi, erriguzietako buruzagiak, Eta beraz, hor uh, gintzen ideia uh, egun talarroketa masai haulki biltzea. Eta orduan uh, hainbat ekintza burutut ziren urte antzeak, uh, urte ondaka arte. Eta uh, beraz, Montreuen, uh, abenduaren uh, lauan, uste dutzen, um, ebe, egin ginoen uh, egun talarroketa masai kadiren uh, gailuja. Eta hor uh, jarriak ginen... Uh, eta diren gainean, eta uh, irakur izan daibat uh, alako ekintzak bideertzeko eta zer gai esan salatzeko. Hauzi horren, zentzu gabekeria salatu nahi duzue, John Palebon berada identifikatua izan, zen bakarrik, eta ez sustut uh, ez direla berdiren pertsonak berada berdiren uh, alkietan? Dizukurik ba, ba, gabe? Ahi gajiada. E, e, diakin bada, urtero, frantzia mailan, e, zer gai esak, iruro goi, eta lauro goi e, euro arteko diru zama. E, e, iesten direla urtero. Eta mm, Bankoek ez dute guk e, denok e, egiten dugun e, indar kolektiboan parte hartzen, eta e, e, ahunt alderantzizkoa egiten dute, e, zenbat eta diru gehiago e, egin, eta hainbat eta e, gehiago iesarazten dute, eta e, diru hori eskapatzen da, eta frantziako gobernuak e, eskas ditu e, e, Diru publikoa. Diru, diru publikoa eta diru publiko horrekin gauzanitz egiten alko, alko lideke. Eta ala, batez ere krisia, de, haipat, denek aipatzen duten krisia, au, e, diru mosketak eta bar, hori guzia horrek e, estu zentzurik ikusten dugularik nolaz bankoek basten diguten diru, diru hori. Mm. So. Justuki, justuki bankoen kontra egiten duzu baina iers fiskalaren gibelan, eh? bankoak dira bakarrik edo... Bada jende gehiago, ibiltzen dena, bada ejudun gehiago, jaren gehibelean? E, bai, empresan diak, abelatsa, abelatsa, abelatsaak, eta gainera uh, abelatsaak zer uh, gai hori, edo zergai luzuza. Uh, transmititzen dute, bele augei, eta uh, eroxiz, ez uh, Fa, dirua suritzen dute, eta beraz, uh, gero aurrek mm. erritzen dute, ez direla eta mm. bada sistema, zinaz, mm. ungi antolatua, mm. eta estatuarek ren, gaizkide eta mm. gainera. Da, eta zerbait aldatu behar bada, zerbait aldatuko balin bada, nondik pasatuko da, zinaz, bankoek dute kontzientzia hartu behar? Eh, bankoek, gero eh, estatu mailan, gobernu mailan, eh, nola hori guzia... Kude atzen den be sistema behar da, zigorrak uh, uh, hemen datu behar dira eta batez ere uh, iruzur gile horiek, uh, edo zain bertze iruzur gile bezala kontsire datu behar dira. Ez dira hor uh, gaur egun, badute dute, e, ez dakit, uh, me hori da zenbat eta beratxago ziren orduan eta zigorra gutitu gu, gu, gu, gu, baden. Frantziaan ira gainen dira bi milamazazpian eh? mailatzean hauteskundeak helburu uh, eta bat zen prezeski hauteskundeetako gehi bat izan zain, aintzuguko uh, gaz ere uh, ar diepen lopen bat da egin uh, du zuena astele nuntan mail inguru hortan badirela ala ere hauta uh, gehi Bai, Maii um, eta Ezan behar da, ere, naiz eta ezkiren uh, sobera kontent, uh, John Balek hauzi uh, peratua izan den dela. Hala ere, uh, opo, guretzat uh, parada da, ere, hala, uh, zer gai esari hauzia uh, egitea. Eta, beraz, uh, egunaldi horretan antolatuko dira hainbat animazio. Uh, eta, el, Elkarretaratze, eta Maai Engurua, Freseski, uh, egunaldi. Guk e, eman dezagun euh, piskat gure ikuspuntua eta hortan. Eta, eta bai, Prezeski izanen dira, ebe auta gai zombaitzuk, uh, adibidez Yannick Jadot. Euh, ekologista. Ekologista, Benoit Amant. Euh, socialista. socialista euh, Melanchon en ordezkaria, euh, Corinne Morel Darleu. Uh, voilà, beste esan baitzuk ere. Lekukoak uh, regean lazal eta bai. horri zen hendirela. Hei dugu programaen eh? Uh, Istantian, beraz, zoek bultzatzen duzuena desobedientzia zibilada. Ikusten dugu, ez dugu eranen uh, modan den uh, ekintza bat dela, baina beharrezkoa behar da. Ez da beste alternatibarik? Hene ustez... Uh, estatuak... Beh, Gai, gai askotan, ez du, deusik egiten, ez du ezta mugitzen, eta momentu batean ezpa pagira ez mugitzen modu ez bortiz, bortiz batean, eta ez dira, ez da, mugituko, eta gainera ekintza modu horrek badu, Uh, Ajaakastaitz zen ezta bortzitza uh, bil saiaka gerian ditugu eta uh, gehienetan humoristikoa da eta jendeak jendeari gustatzen zaio hori eta um, sentitzen dugu uh, ohi harttzun handiagoa duela eta eta ala, laguntzen du ikuste uh, justuki um, ebe, gai naguszi bat bileakadina uh, egi egi maila batean. Eta edozen gitzaz uh, bai, uh, betidanik uh, izan dira uh, uh, ekintza ezbortitzak, uh, adibidaz uh, Rosa Parks, uh, uh, autuz au batean ez bazen sartu uh, diarri, eta kam, zerbait legezkampo garaian zen zerbait ezpalu gauzak ez hilateke haintzinatu. Hauzi hastelen untan akizan, John Palerena, Irriskoak badira zinez kondenatua izan dadin edo normalki ber luke ber luke salbu atera hortik. Ne ustezu, a jigarria liltzateke kondenatua izaitea, fan zinez. Galtsen balu ser. Aldidez, zu on balu sistemaren kontra. Abez, fan sugere egin gero egikutako eginuke olako ekintzak egiten eta, gero Hala, espero dut ez dela gertatuko, baina ez, ez, zinez baditugu personalitate politikoak gurekin, e, e, geroz eta jende e, gehiago, ozera, geroz eta ejitak gehiago konturatzen dira e, gure eguneroko biziko arazo bat dela, ziru e, hori, e, miliagetaz aipatzen gira, eta e, uste dugu pixka guru gutaz dela, baina... E, zehatzago begiratuz e, gure eguneroko zerbitzu publikoak e, unkitzen, dit, unkitzen du eta beraz e, nik uste egita jaren presioarekin eta mobilizazioarekin eta ustezkundeak direla eta maiatzean kanpaina garaia izaitia abantail bat edo aderantziz zuen zat bai alba, abantail bat bai nik uste e, Eta justuki lotura egiten aldugu uh, hautezkundeekin, eta bai, bilakatzen aldak gai, hiskat uh, gai nagusi bat. Horretara uh, ziko dugu, eh, hiskatzen uh, duela uh, John Pallek, bost urteko prisundegizi gora, eta ez bain iztronpatzen irotan oita ama bost mila euroko isuna? Bai, isuna. isuna. <laughs> Beraz, aste lehenuntan, uh, asiko da goizuntan, uh, nola egitarawa, autobusak lehenik antolatuak direla, Be bezabiatuko dira laster? Bai, bai, bai, hamaiketan uh, garazitik zitik, uh, hamaiketan bai honetik, San Andreas plazan, eta, ba dira, bi autobusa, uh, eta itzultzea, bederatzietan bai honara, Uh, akizetik, eta um, amarretan garazin, itzultzea. Main ingurua hori patuduguna, behar bada zehazki, zehordutan ze uh, pentsatia da? Amarrak territan hasiko da, eta ama... biak arte. Biak arte. Eta desfilia, hauzia susen, zehordutan izanen haratsaldean? Hauzia, oren batan uh, hasiko da, uh, bo, biztan dena epait, epaitetxan uh, neork ez zindu sartu, uh, gu kampuan izanen gira, elkarretaratze bat izanen da, eta Ukanen ditugu informatzaile batzuk, euh, barenetik euh, informatioak emanen gaituztenak. Mm -hmm. Eta animazioak eta izenen direla. Berbat, zehazki, mm -hmm. bai, ipatzeko hor uh, main inguruan, hori baitan, unbait, uh, pundu nagusietarik naiz eta mobilizazioa importanta izanen den animatioekin. Hala, ditugu Janik Jado, Melanchon, nen ordezkaria, uh, Lassal, Amon. Beno Amon, bai, Jose Bové, Uh, eta batez ere uh, John Paley uh, defendatuko duen abokatua Eva Jolie eta bere alaba dira bera salere uh, personalitate uh, famatuak mm -hmm. dena den argitasunak bici uh, mugimenduaren webunean eh? dena horre esakia duzue bici mugi.eu Mirezker gure galderer jardetxirik ana gire eta hauzi be, horren behi hartuko dugu uh, laster hartxalde uh, huntan, euskali jatietako behietan dudari gabe, Mirezker. Mirezker Smeri.